منزیل رب العالمین و این نهو یمین انشان داده بدا قرآن کریم لد منزیل خام خار علی گلی رب العالمین ده رفت مخلوقاتونا تاریف داده و چر زکر ده ده رب العالمین علی گلی ده چه نزلا بیه روح راولدی دې دې قراندرا هغه خاصي فرشته چې جبريل امين دي روح الامين روح الامين هغه خاصه فرشته جبريل امين راولدي چې د ټول ملایکو څو څو بار کوم ځای لري راولدي زم اتمر انا قلبي جا سر مسلو باندې او کلی دا سنا پسلو باندې د هرات محل څخه دې سره اخیرن زړه نه چا نه شیر کڼټوی اماده بینه ټنډا کو اماده په وخت کې نو ده د نور او دې با کوران سره قاعده ته چاږي انا قلبی تاسا پرلمانی د چاپ هو دا د چر چن موراته به نو پرې پاک څو انا قلبی تاسا پرلماندې لیتکو نه د دې د من المنذرین من المنذرین دې نه ورته وکوډا او په کوم چې پکې راغلي په لسانیل عربی مو دین باغه چې ما عربی واځي ه باندې هغه عربی چې د جنتهانو جوبدا دغه عربی چې پکې الله رب لیست قران او عربی چې په لې چې د ایست مېاو شوې د څه وچنا څنګه قران عربی چې واځي د جنتهانو جوبدا دې چې د ایست مېاو شوو څنګه چې په دې ودا الله علی گره پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم باندې را لګریږي جبرئیل امین تو واسه راغل او د نبی علی سلام په ډره دی. او د نبی علی سلام د زمانہ اورا د دی د ربی سلام پچو صحابه و تا یاغین تابعین او تا یاغین تابعین او تا او تر دې چې قرآن مونته را رسیدل ودا د قران کریم داري چې د روح الامین را د چې کومې قران راوند او تمام علیکم سلطار شو کوم په منډر باندې چې قران نازل شو هغه ټول ام بیاو سلطار شو pkg امه چې قران نازل شو شو pkg امه شو درمځک کو مېش کېږي د غدول استې په دې ډول له سمهشتو کې د قرانیک د اټرو چې نه د دې رسد شو ولي مې روزه چې د سحاوتو نړیږي আজি څوک څاله اس نور کټ او پدې روځه چې خلک بوځي بوځي ورخه خپل ورتای رو مرو ورخه چرچی وردا روځي اچل پروتوله ورکه واکا ولاخلي سبزيانه ولاخلي پکړی ولا ورکه مو ولا ورکه یا دومره سہاوت ولې کی کورانه نظر شي کورانه غرین داډی داس متو کیدا پته نو اوس تاسو وایي چې پکم جوګه کورانه پروت یا سفاجرو دا غي کومې ست ته چې قران ته ګوري دا وی مې الله څنګه دا قبول کوي او الله جنلا را ندا محنت او پڑاو قبول کی او اللہ پاک مملا دا دی بیواز کی جننت فردوس راکی او دا نبی علیہ السلام دا نا ساود دو سر ربنا راکی او اللہ دا پا دی استقامت راک روپای خبر استقامت دا راکی تاریب دا مرانی گریم سورت بخرا حیدو کی من باسما دا مران کی برادو لیو زالی دل کناب و لاری و بی زالی دل کناب و لاری یار کی سورۃ یوسف توله سمسی باراړو بیاي چې تاریخ تقرانی کړي سورۃ کاف کې دله سمسی باراړو بیاي چې تاریخ تقرانی کړي سورۃ یوسف اوس موږ راړو له پاسمه ور قران کې توله سمسی بارا دوکي اې چې تاریخ تقرانی کړي آیت نمبر 4 کې کریم حكمت لنصول القرآن. یعنی آقا حكمتو شداغی، یعنی قرآن کم حكمت نازق شویده. دا سواتینا قرآن دا قرآنی کاریم نازق بیان کن. لگا سورت ابراهیم تاس او قرآن دیارلا سمتی بارا رنبه آیتا قرآن سشمت آمد. سورة ابراهیم علیقلام را علیقلام را اللہ کوئی گی پمانا دی حروبوں کتابون داجم و شام کتاب دے انزل ناو اللہ و ایمار علی قرآن دے ایلائی کتازا دایس تاریف کا اوس دیلی تخرجنہ حکمت لی نسول قرآن تکرتای فدی ایا وید کت وقت ریدی بسوخري جاننا سادي دا پارت سراو بارسي خالقه اتشنا منتز غلماتی دا تیارونا ایلن نور راناترفنا ظلمات دل دجمد آم او نور مفرد ظلمات جمد دزولمت دن تیاری تاوی نشی دنیا تیاری دیره ده شرک تیارا ده کپر تیارا ده بیدت تیارا ده غلا و ده زنا تیارا ده رسم و ده رواز تیارا ده کنجسای و ده بزدلی تیاری دې ټول چې روئ الکس شنه؟ اا سر په دې ټول چې روئ نبا تروسی په قران کریم باندې نو ځکه چې علما جمع راوډه او دوی مخ را درو نو علما چې مده د قران کریم مته چې ده تا څوشه پرې ده تا څو بد تر پرې ده تا ده تا څو کلا زنا دوکا سو درشوت دوه نمبرې پرې 원 انا افسوس چې مسلمان د قرآني کریم قرآن د اساس حکم ته خبر نشو خو بس کومه مقدمه جوړ شو ددا سورث مقدمي نه خله او اواز د مقدمي نه دشمن زورور شو یره د دشمن د پاره صورت خله او غسوت خله او راته کې وای آیت یو لاک پیری او سوالک پیری او خلاک پیری او نسلک پیری ودا ولا خله قران چې کوم مقصد له غلېونی پیږي د سمکا نېبه هر حادثه مکاني به ماميلات سره غندې پوغوس کې نیو دي نه ته حدونه وته او باس کورات چې صرف ناوي و ديږي هغه سره تپاسې وته نیولې دوه ته چټیږي په دې کې ولا ورکی یو داسه ناوي لپاره پورت پېک ورکی هغه باندې پورت مقصد ته خبر دی وای دي نامیلا نو موراني غریب طالب ورته ته په پورت باندې پوي اتا صدا شې هر چا قران مقصد او خپل لائحته بار غني وره بشکه سابتي کوينه ولا قران باندې راواده يا مور دي له راغلي د حکمت لنصول القران سورت ابراهيم ايت اي دغه سورت دو نو استمه سي ورا ايتيو وره نمبر سورت ياسين تہ دونه وګوریاو نه وګوریا تاسو یاسین الله کوی دی په وانادي حروف وال قرآنی شائت قران حکیم چې د تلې حکمت نو دಕ್ತಿ لوکیه پیارا اینا کا یک نتا له مینال مرسلین ما مهاجران یې کې شو نه دا بیاو نه انا صراط مستقیم کنی غلا دا سنت کنی مالاری بنا د کاړه واندی تنزيل العزيز الرحیم دوست اسمت تا او حكمت تا قرآن تنزيل العزيز رادلندر قرآنی دا خالف ذات تطرفنا الرحیم جماس و محربانو ولده لتنزیر دوست علت او حكمت تا قرآن نسول لتنزیر دیدفارت تاویر قومانی وقوم ما انزیر حقوم ما انزیر شنو یرولو شیوی آباهم مشرانده دی وهم غافلون وستنیب غفلت کی براتو دلنا دا کتابنا نو مګې خلک دا د اسماعیل علی السلام بولات کې او د اسماعیل علی السلام نمبر 100 اوریدو څو کارې شي د 2000 کارې شي الله راوې زه د احسانو کو او الله راوې زه اخیری پیغام پر د نړۍ د دې کلا دپا یو یا کړه حق القول وتجسر ثابت شوینه خبره دا اسا مال اخرین پخسر د لا یومینون ځي زمما ته ګور کړی دا ګمپل <سؤال> دا ټول په ګورات سره چې له دې ټول نو کې دي به سمېږي نو دا ماته ورنځ سره جوړوځه دا دې دا ټول وسان نه مانی اکثريچ په ساحه نه کيسه په ګور کې په ساحه اکثريچ ساحه نه غاړي چې ساحه په گاوند کې په ساحه یا په پکلي کې حق خلاف و 100000 د هغ په بیان کې جنا دوخ لري لغ خلق بناسارا ملگلی. اوز دامون سایچ کم ملگلی را گلی دیو ناس دی. نوالی بری کلی که حالی ده خلقو. اوگادا ده هیساب و مرکو. وده که زیاد د بحر کلو نارا گلی ده. ده ده کور کلی بکی دیر لغ خلق دیلک بودو کمائی. اکسریت قرآن تنکی نی. اکسریت ده قرآن فیسالی نمانی. اکسریت ده قرآن فیسالی نن آفیسای. قر� اسي په خوله باندې وای چې اولاد د دې کتاب ته مونږه پوهیږي دا خدای مینه لري دا بده زګړې وې د دوی د مال چورکړې دی په مامی لا ټیټ کړو دانګي سورته عرب اته ما شي بارای ټوکی القرآن سورته نام هو ما شي بارای دي 51 کې کوکوړې لګو هنا جانا هو مثل به الذين حكمت بين سول وان زيرا روا وا بي پجه قراناني الذين اتس يفامونا د ليري دي اندرې خبرينا يوم شروع شیدای وراج متی جي انارې په خپل رب ته یا باندې قران کته کله وکلي او خپل چې د دای دا اكيدوي چې په خپل رب ته او دری کوم کتاب ورکو او د کوم انسان چې دا اكيدوي چې په خپل رب ته او دری کوم کتاب ورکو زره په پاره کونه باندې څه ضرورت منلږي وشیر په دې راتل کیږي ګلابې د سیناوي د رسو په لريワイト د هکتل کې دو نمبر یې و کومې لا وټی دی وه چې منال نام کورونا ننده البته وګوره دعان ذل اویر او ابلل چې نه په قران یا خامونه چې د یېګې اندري خبرې نه یو شروع دې ورا چې موږ د شپل رطہ لیسلهم نشته چې نه بيدی د من دونه ما سوا دلانا ولی انسوک دوست والا شفینا و نسوخ لسا انکه لعلهم ید دمون خامخاچ دائی او یریگی دلانا دمالت یکی دینا زان اوساطی چی دائی دا کتاب ریدی بابا با مخلاسای بلکه دا کتاب جوڑا شی چزب اللہ تا ادریکم زب اللہ تا کتاب برکسو دارنگی حکمت لی نسور القرآن شکر بائی سور دروشنا واسی باریت و ندیس کی سورت پساس شلم واسی باریت اکاوان کی سورت اناحل سور لسام واسی باریت اکسو دو کی سورت ایبراہیم جیاب لسام واسی باریت باوان کی بیلہم گاڑن بے آیت رادو لیو او آیت باوان کی اخری ایت چکم دین آگی کی ہم دے تارنگ سورت سوار لسماسی پاریت چه آلیس کی آوگی آیت نمبر تریسٹ کی سورت النامل نور لسماسی پاریت چه آسی کی حقمت لنزول القرآن سوره دو خان پیشتماسی پاریت ایک کی ندا چه تکل یو آیت علم لینوی بسوچ کے چه آیا پدی آیت کی اسماد قرآنی کرین دی اوکو پدی کی تاریف تا قرآنی کرین دی او که پدې کې حکمت لري اصول کریم دي او کنا پدې کې محادثه د قرآني کریم دي د کتابونو څخه تلورم محادثه د قران زموږ حالت کې غرام په طریقه باندې چې ته قران اوروله وګوره کاته دا دغه هغه چې شبي پستر کوښینوس پتا ته په قرآني د اصول سکوله هغه شل استدشه نو هله ترجمې کوي کله پدې نه کوی چې ده یی د څه شی بیان بس چې موږ غوښته سما وسخه خپل هغه ته منډه و او زموږ اجازه دي چې راغایځات چېل جایي باندې چې دسه بیان دي دا رنګه دا خلاص چې په مملګر باندې موږ یادو نو دې ته کیدا خبره وایي چې بده ایت چې دسه بیان دي انسان په یوشې په وړاندې سره په باندې څو شي ژړ په باندې په مونږ ورشي طریقه ما او ولاد ځل کې څنګه ولسي الله دې بریټې کومله مزيد خو په اوس موږ سلورم ادوان شروع کوو مخا ته بي ته الله